Və günlərin bir günü Şafi Rahimahullah Vəki İbn-i Cerrah Rahimahullahın yanına gəlir və deyir ki, mənə nəsiyyət elə, hafizəm çox zəifdir. Elə bir nəsiyyət elə ki, onun vasitəsilə mənim hafizəm güzlənsin. Vəki İbn-i Cerrah ona nəsiyyəti şəhirlə edir. Və deyir ki, Şafi Rahimahullah, şehrində. Şikayət etdim vəkiyə, hifzin zəifliyindən, tövsiyyəsi bu oldu, əl çək asiliyindən. Sonra bəyan eylədi, elm diyərlər nura, bil ki Allahın nuru verilməz asi quva. Nə qədər çox asilikdən çəkinsəniz, bir o qədər də sizin savadınız, imanınız, təqvanız artacaqdır. Və da istəyəyim budur ki, Allah subhanahu ta'lə bizi müddəq ilərdən etsin və bütün xalqımıza hidayət versin